Du ligger på gräset i stadsträdgården i Uppsala- och tittar upp i den ljusblå himlen. Din dotter leker i sandlådan en bit bort- och din syster, som sitter på filten bredvid dig- har just berättat att hon är gravid. Du sätter dig upp och tittar ut över husen- och parkeringsplatserna på andra sidan Fyrisån. Det verkar vara någon nollning på gång. Långt bort ser du människor som springer åt olika håll. Högt ifrån. Hör du ljudet av ett flygplan? Din syster sätter handen i pannan för att se bättre. Vad är det som händer? Frågar hon. Du kisar. Långt borta ser du en mamma som trycker in sina barn i sin bil och kör iväg, snabbt. På vägen ut från parkeringen krockar hon med en annan bil. Såg du det där? Säger du till din syster. Plötsligt vänder vinden och du hör ljudet från stan. Du och din syster tittar på varandra. Inom en sekund är du på fötterna och rusar mot din dotter i lekparken. Plötsligt springer alla i full panik. Innan du hunnit fram till sandlådan blir hela världen vit. Som om tusentals solar exploderat på himlen. Du kastar dig på marken och håller händerna över huvudet. Du är helt förblindad. Allt har stannat. Vi gör ett program om de hot som mänskligheten står inför och vad vi kan eller kanske inte kan göra åt dem. Många trodde att kärnvapen skulle innebära slutet för hela mänskligheten men vi är fortfarande kvar. Frågan är bara, hur länge till? Jag heter Viktor Haris. Och jag heter Anna Davor Och du lyssnar på P3 Dystopia. första du ser när du återfår medvetandet är att himlen är mörkt grå Sen känner du lukten av rök och eld Du kravlar dig upp på knäna Lekparken är i spillror Det brinner i gräset Livlösa kroppar är utströda på marken Chockade, bränsskadade människor staplar planlöst runt omkring dig Din dotter ligger krökt runt foten på klätterställningen den enda strukturen som fortfarande står upp. Du försöker lyfta upp henne i dina armar. Men huden på dina fingrar lossnar och faller av som bananskal. Din syster hjälper dig. Tillsammans bär ni henne bort genom röken och dammet. Hon är redan död. Men ingen av er har tänkt så långt. När ni kommer till pumphuset faller regnet. Svarta, radioaktiva droppar landar på huden, på läpparna och tar sig in, inuti kroppen. I din systers mage vänder sig barnet. Hon vet inte att det är en pojke. Hon vet inte heller att strålningen redan börjat bryta sönder hans DNA. Hon vet inte att 48 timmar efter födseln kommer han att dö. Jag gjorde klart det här introt ganska sent igår kväll efter att jag har suttit hela dagen och lyssnat genom intervjuer med överlevare från Hiroshima och Nagasaki. Så innan vi sätter igång med dagens avsnitt så tänkte jag bara säga att de flesta detaljerna i det här korta scenariot kommer från de intervjuerna som jag lyssnar på. Det här är alltså inget jag har fantiserat ihop själv. Det är baserat på någonting som, som faktiskt hände. Och jag tänker att det är viktigt att notera innan vi sätter igång. Så. Jag läste fysikern Richard Feynmans självbiografi. Feynman var en av de ledande personerna i utvecklingen av atombomben. Och han beskriver där hur han och alla de som jobbat med bomben hade firat och festat efter den första lyckade provsprängningen de gjorde i New Mexico. Men sen skriver han att kort efteråt så var han tillbaka i New York. Där tittade han ut över människorna och byggnaderna i stan och funderade på sånt som kraterstorlekar och sprängradier. Look out of the and how far away i would think you know, how much the radius of the hiroshima bomb damage was and so on. how far down there the 34th street all those buildings all smashed up and so on. framför sig såg han hur allt blev till stoft och när han promenerade genom staden och såg byggnadsarbetarna jobba så tänkte han de här människorna är helt galna i would go along and i'd see people building a bridge or they're making a new road and i thought they're crazy they just don't understand they don't understand why they're making new things it's useless Hans övertygelse, efter att ha sett kraften i en atombomb på nära håll, var: Det spelar ingen roll längre, inget kommer finnas kvar. Min första reaktion efter att jag var med det här Det är Två städer i Japan jämnades med marken, hundratusentals civila dog. Men broarna och vägarna Feynman såg byggas i New York står fortfarande kvar, och mänskligheten har överlevt än så länge. Men man får inte glömma att vi många gånger mellan då och nu- har kommit extremt nära en fullskalig kärnvapenapokalyps. Och vapnen finns ju fortfarande kvar. Idag är de dessutom otroligt mycket värre och mer destruktiva- än de som följdes över Japan. Vi lever inte med samma ständiga oro över ett stundande kärnvapenkrig- som folk gjorde på 50- och 60-talet. Och det kan vara lätt att tro då att faran är över. Men just i detta nu- Finns det tillräckligt med kärnvapen, laddade och riktade på avfinningsramper, i ubåtar och lastade på flygplan– –för att inom några minuter orsaka en atomvinter som kan göra jorden mörk, kall och extremt ogästvänlig för människor? Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Vår allra värsta uppfinning. Om vilka risker som finns idag, som kanske inte fanns förut. Om vad en atomvinter egentligen är för någonting. Och inte minst vad som skulle hända om bomberna föll över Sverige– men först och främst så vill jag bara prata lite om hur man uppfann kärnvapen och bara på några år förändrade världen till en plats där enskilda personer plötsligt har makten att förgöra nästan alla människor med en knapptryckning. Det är ju en ganska välkänd historia men det finns vissa detaljer som jag tycker är fascinerande. Okej. Okay. För att sätta världen innan kärnvapen i perspektiv så behöver man bara läsa vad Alfred Nobel skrev till Bertha von Suttner i slutet på 1800-talet. Här återberättat av freds- och konfliktforskaren Peter Wallensten. Han skrev att han trodde att hans dynamit skulle vara mycket bättre för att få slut på krig i världen. För ingen skulle vilja gå i strid därför att dynamiten skulle kunna förstöra hela arméer. Men Bertha von Suttner, som var en österrikisk författare och pacifist, svarade nej. Vi behöver bli av med de här vapnen helt och hållet. Och hon hade rätt, för bomberna växte bara i styrka för varje krig och hade nog snarare en stimulerande inverkan på stridslusten hos generaler och makthavare. Just före andra världskriget skedde sedan någonting som i förlängningen skulle komma att få dynamiten att se ut som fyrverkerier. Lisa Meitner hade en idé. A uranium nucleus that has gained a neutron, she reasoned, becomes unstable and assumes a shape like a dumbbell. Since they both have the same electrical charge, the two nodules repel each other with tremendous force. I slutet av 30-talet hade den österrikiska fysikern Lise Meitner och den tyske kemisten Otto Hahn upptäckt fissionen, möjligheten att klyva atomer. Separation occurs in the middle and instead of one large nucleus, two smaller ones are formed. Det intressanta här är att upptäckten av fusionen, själva förutsättningen för att bygga en atombomb, skedde i Hitlers Tyskland på 30-talet. Det logiska borde ju ha varit att nazisterna fick tag på atombomben först, och hade det skett, så skulle nog hela världen sett helt annorlunda ut idag. Varför blev det inte så? The most scientifically advanced nation in the world had been taken over by a gang of thugs före Hitler kom till makten så kryllade Tyskland av några av världens allra bästa fysiker Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, Max Born för att nämna några. Men 1933 så antog Hitler en lag som skulle komma att slå sönder det som byggts upp under Weimarrepubliken. One of the first laws of the Nazis was the so-called law for the restoration of the professional civil service. All government employees with one or more Jewish relative had to be sacked. Över en natt så stod en fjärdedel av alla tyska fysiker utan jobb. Einstein hade sett vad som höll på att hända och flyttade till USA månaderna innan. Born blev avskedad från sitt jobb i Göttingen och flydde till Cambridge. Schrödinger vars fru var judisk hamnade på Irland och Lise Meitner själv flydde till Sverige efter att Tyskland annekterat Österrike. Med Tyskland på nedgång så etablerade sig England och USA som vetenskapens nya supermakter. Och efter att andra världskriget brytit ut så satte USA över 130 000 man i arbete med att bygga bomben. Nazisterna, med toppfysikern Werner Heisenberg i spetsen, försökte bäst de kunde att hinna före. Men att bygga en atombomb är svårt. Mer än 99 procent av allt uran i naturen är obrukbart för bomber- Därför behöver man bygga stora raffinaderier– –som kan skilja ut det lilla uran som är användbart. En reaktor sekundär, som är som I slutet av 1944 stod det klart för Heisenberg– –att Tyskland inte skulle hinna göra bomben– –och därför också förlora kriget. Han tillfångatogs och låstes in tillsammans med andra tyska fysiker– –däribland Otto Hahn, i ett avlyssnat hus i Cambridge– Ingen hade någon aning om att USA hade lyckats konstruera en bomb som funkade. Men så på kvällen, den 8 augusti 1945, fick de ta del av vad som hade hänt. The first atomic deadly rays and mysterious Heisenberg sa direkt att han inte trodde ett ord av det som berättades för honom. Men Otto Hahn, som att arbeta med bomben för Hitlers räkning, bröt ihop. Eftersom det var han och Lise Meitners upptäckt som gjort bomben möjlig så kände han sig personligt ansvarig för de hundratusentals döda civila och berättade senare att han hade tänkt ta sitt liv på grund av vad han hade gjort. <härskratt> indescribably intense, traced the outline of a man's body on the concrete roads. A permanent memorial to the first use of the world's most powerful weapon. Effekterna var nästan helt omöjliga att föreställa sig. 92 procent av byggnaderna i centrala Hiroshima förstördes. Vittnesmål berättar om människor som överlevt själva explosionen men som gick omkring med stora hudsjok som fallit ner som flärpar över kroppen. Om folk vars inälvor fått brännskador. Under de kommande åren ökade cancerfrekvensen hos överlevarna. En del barn som legat i magen på sina mammor när bomben slog ner- föddes med mikrocefali. En fruktansvärd missbildning som gör att hjärnan inte utvecklas som den ska- och barnet föds med ett alldeles för litet huvud. Samma öde drabbade människorna i Nagasaki tre dagar senare. Och i ett slags nattsvart ödesnyck så var det faktiskt inte tänkt att just dem skulle bombas. Förstahandsmålet var egentligen staden Kokura. När bombplanet var uppe i luften så visade det sig att hela stan var täckt av moln och rök. Efter att ha cirkulerat i tio minuter vände man mot Nagasaki istället. Även där hängde ett tjockt molntäcke mellan bomben och människorna på marken. Och skulle det inte gå där heller så hade man tänkt släppa bomben i havet. Men så plötsligt så öppnade sig en glipa i molntäcket. När man hör om offren i Japan kan det vara lätt att tänka sig fysikerna som jobbat med att konstruera bomben som helt amoraliska eller till och med onda. Men om man läser intervjuer med dem så hävdar de i alla fall att det var kampen mot nazismen som motiverade dem. Det jag inte förstår är att när bomben var klar då var ju nazisterna redan i stort sett besegrade. Så varför kände sig USA tvungna att släppa bomben ändå? Ja, om det här går åsikterna isär. Vissa anser att man sprängde dem för att tvinga Japan till att ge upp omedelbart och på så sätt undvika att behöva göra en markinversion. Andra menar att man visste att Japan ändå var redo att ge upp inom kort och att bomben egentligen inte var nödvändig. Den senare tolkningen får stöd av uttalanden från generalen Leslie Groves– –högsta chefen för Manhattan-projektet– –som redan 1944 sa att bombens riktiga syfte var att motarbeta Sovjetunionen. Alltså att visa dem vilka vapen USA hade. Ja, men oavsett vad så är det väl uppenbart att det finns andra vägar att gå– –än att släppa atombomber på civila. Som Greg Hurkins skriver i Washington Post. Man kunde ha sprängt den på en obebodd ö– eller till och med sprängt toppen av Mount Fuji utanför Tokyo och på så sätt visat vad man hade för vapen. Men varför döda civila? Jo, för att det finns en annan viktig komponent när det gäller atomvapen. Kärnvapen bygger på något sätt på att parja så många civila som möjligt. Det här är Beatrice Fien, generalsekreterare för organisationen ICAN som jobbar för ett förbud mot kärnvapen. Förra året tog hon emot Nobels fredspris. Det är inte ett taktiskt vapen, det är inte ett precisionsvapen som bara kan nå militära mål. Det är ett vapen som är menat så höjer ju så alltså många civila som möjligt, hela städer. Och en avskräckningsteori bygger på att man är redo att göra det här mot människor. Visar du dig inte villig att använda vapnet så behöver ju ingen heller vara rädd för dig. Robert Oppenheimer som ledde Los Alamos labbet under Manhattan-projektet hade insisterat på att bomba civila. Men månaderna efter bombningarna genomförts så kom han till den dåvarande amerikanske presidenten Harry Truman och beklagade sig. Det känns som att vi har blod på våra händer, sa han. Och enligt flera källor svarade Truman, Bryr inte om det, det går att tvätta bort. Poängen är att efter andra världskriget så stod två saker klart. Det fanns nu atombomber och de som skapat dessa var beredda att använda dem på civila. Det är först nu man på allvar kunde säga att atomåldern inleddes. If lasting peace cannot be created except by fear of the atom bomb, then let us be afraid. Den här nyhetsfilmen gjordes av britterna 1946 då USA fortfarande var ensamma om att ha bomben. Och i ett sånt scenario kan man ju tänka sig att rädslan för kärnvapen skulle göra framtida krig omöjliga, precis som Alfred Nobel trodde med dynamiten. USA skulle helt enkelt få som de ville i alla situationer. Men som bland andra Peter Wallensten påpekar så gör ju ett land med atombomber att andra länder så snabbt som möjligt vill skaffa egna. De bidrar till att skapa ett klimat i världen av rädsla och obehag där alla tänker att det bästa är att jag skaffar mig vapen för att skydda mig i alla fall mot alla de här. Men samtidigt bidrar ju då Ytterligare vapen till att göra andra osäkrare och så hamnar vi i en felaktig spiral. Och redan 1949 genomförde Sovjet sin första provsprängning och kapprustningen var igång. Sverige gav sig också in i racet på 40-talet. Men eftersom P3-dokumentär har gjort en hel timme om bara det svenska kärnvapenprojektet så lämnar vi den berättelsen här. 1960 hade Storbritannien och Frankrike genomfört lyckade provsprängningar. Samtidigt hade USAs och Rysslands kärnvapenkapacitet ökat enormt mycket. Den franska presidenten Charles de Gaulle fick frågan om hur hans ynkliga arsenal skulle kunna stå sig mot sovjets massiva bomber. Och han svarade, vi kan inte vinna men vi kan slita en arm och ett ben av björnen. Alltså att förstöra Moskva och Leningrad. Och citat, ingen skulle våga inleda ett krig mot någon som har den förmågan. Och med den logiken i bagaget så har idag nio stater skaffat sig kärnvapen. Förutom USA, Ryssland, England och Frankrike så har Kina, Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea atombomber. Men jag och säkert många med mig har ju ofta tänkt att atombomber på något sätt hör till en annan tid. Att de säkert står och samlar damm i några underjordiska bunkrar bredvid nedsläckta kontrollrum med spindelnät på knapparna och så vidare. och så vidare. Nu har jag förstått att så inte alls är fallet. De är riktare mot mål runt om i världen. De patrullerar runt om dagligen- 24 timmar om dygnet, jämnt. På flygplan, på ubåtar, i missiler. Och enligt Beatrice fin övar samtliga länder som har kärnvapen- på att använda dem. Det finns nästan inga av kärnvapenstaterna- som har sagt att de inte skulle vara beredda- att använda kärnvapen först i en konflikt. Militären är redo. Och den här gamla idén om att vi bara är- i stort sett en knapptryckning bort från att jorden går under- det är också verklighet idag, menar Beatrice Fien. Många kärnvapen finns ju på hög beredskap, till exempel i USA. De kan avfyra många, många kärnvapen, runt 1000 vapen som finns att avfyra inom 4-5 minuter. Och trots att antalet kärnvapen minskat från omkring 70 000 under kalla kriget till 15 000 idag, så lägger kärnvapenstaterna ofantliga summor på upprustning idag. Varje timme lägger de fortfarande lika mycket pengar på att modernisera befintliga arsenaler som FN årligen budgeterar för nedrustningsarbete. Det här är Agnes Hellström, ordförande för Svenska freds. Enligt en hyfsat ny rapport planerar till exempel USA att spendera mer än 300 miljarder per år bara på att underhålla och upprusta sina kärnvapen under de kommande 30 åren. Det är så här otroligt kostsamt, och om det aldrig ska användas, varför ska man då investera de här kopiösa summorna? Så egentligen, när det gäller de fundamentala förutsättningarna för en kärnvapenapokalyps så har inte så mycket förändrats sedan kalla kriget. Det är bara att vi inte pratar om det lika mycket. Nej, ta till exempel rädslan för en atomvinter. Det var ju mycket snack om det på 80-talet. Men om man kollar i Sveriges radios egna arkiv så har begreppet bara nämnts fyra gånger i olika program sedan 90-talet. Det var som om att när muren föll så glömde vi bort allt om kärnvapen. Det är bra att du tar upp atomvintern för det är ju på något sätt det yttersta skräckscenariot som kan orsakas av kärnvapen. Och Vi ska gå igenom exakt vad en sån är och hur den skulle kunna hända. Men innan vi gör det så skulle jag vilja ta reda på vad som egentligen skulle hända om en atombomb exploderade här hos oss i Sverige. Ja, vi har frågat många av dem vi har pratat med exakt den frågan. Men det finns så många variabler och parametrar att ta hänsyn till så ingen har velat eller kunnat ge något detaljerat svar. Istället har flera av experterna hänvisat till en otroligt fascinerande sajt som heter NukeMap. Där kan man virtuellt provspränga alla möjliga tänkbara atombomber var som helst på jorden. Och så visas resultaten på en karta. Och man kan till och med ställa in vindriktningen. Okej, okay. eh, kan vi plocka fram den här framför oss nu tror du? Yes, jag har den här. Vi kan ju börja med Fatman, den bomben som amerikanerna fällde över Nagasaki. Mm, det står här 20 kiloton sprängkraft. Det är alltså en av de allra minsta atombomberna man kan välja på här. Ja, precis. Och sen ställer vi in den på Stockholm. Ska vi säga Sergels torg? Det blir perfekt. Då trycker jag på detonate här. Mm. Okej, okay, då blir det en svart cirkel först i mitten och sen en större orange och en ännu större grön. Det man ser här det är att bara kraten, alltså den lilla svarta cirkeln, bara den blir 30 meter djup och 200 meter i diameter. Den slukar liksom hela plattan och i stort sett alla byggnader runt omkring själva torget och den där glasobelisken och halva riksbankhuset och så vidare. Sen den orangea cirkeln här, den visar eldklotet. Det har... Hela 520 meter i diameter. Det sträcker sig från Hötorget och ner längs Drottninggatan ända till kulturdepartementet. Det säger mig inte så mycket som inte bor där men 520 meter är stor bit. eldklot helt enkelt. Mm. Och sen finns en grön cirkel då. Den visar de direkta strålingsskadorna. Det som kommer från själva kärnsmällen och inte det som sprids av vinden sen. Och där, där kan vi se att alla som befinner sig inom en kilometer från Sörgelstorg, typ mellan stadsbiblioteket och Slussen, kommer att dö nästan direkt av strålningen. På den här kartan så kan man också se att eh, om man kollar på advanced statistics så ser man att befinner du dig närmare än två kilometer från plattan då får du tredje gradens brännskador. Och vill du vara helt säker från bränslskador då måste du befinna dig ända ute i typ Hallonbergen, Nacka eller på Lidingö. En liten fingervisning om antal dödade får man också här ungefär 26 000 och drygt 43 000 skadade. Det är alltså den bomb som fälldes över Nagasaki, den, mm. den lilla bomben om man får använda de orden. Vad händer då om man väljer den största? Vilken är ens den största bomben? Den största atombomben som någonsin har sprängts. Det är den ryska så kallade tsarbomben. Berätta mer. Den 30 oktober 1961 flög majoren Andrei Dunovtsev ett plan över den ryska ögruppen och Zemlja, långt upp i norra ishavet. Han öppnade bombluckorna på planet och utrillade en 8 meter lång och 2 meter tjock missil. Inte helt olik den som Major Kong red på i slutet av Kubricks klassiska antikrigsfilm Strange Strangelove. Hey, vad about Major Kong? Den här bomben seglade ner med hjälp av en fallskärm för att ge Andrei tid att ta sig så långt som möjligt från detonationspunkten. Trots det, och trots att hans plan var målat med en speciell slags färg som skulle skydda mot värmestrålningen- så sägs det att Andrei bara hade 50 chans att överleva. Tsar bomben detonerade 4 km ovanför marken- och orsakade ett 64 km högt svampmål. Tryckvågen krossade rutor ända ner i Norge och Finland- och fick Andrejs plan, som var 5 mil från explosionen- att störta en kilometer innan han till slut lyckades flyga i säkerhet. Än idag är den här provsprängningen den största explosion som människan någonsin detonerat i världen. Okej, okay. vad händer om vi släpper den här bomben över Stockholm? Då väljer man här tsar 50 megaton. Det är alltså mer än 2000 gånger kraftigare än den förra som vi testade. Placera den på Särgelstorg mm. mm. och så detonerar vi. det var ganska stor skillnad. Den här bomben bildar en 340 meter djup krater som är nästan 3 km i diameter. Det är hela centrala Stockholm. Gamla stan, Kungsholmen, Östermalm, här en bit av söder, alltihop. Det är bara damm. Explosionen ger också ett eldkrot på 12 km i diameter. Det är från Svedmyra tunnelbanestation i söder och nästan ända upp till Danderyds sjukhus i norr. Alla som befinner sig närmare än fem kilometer från Sägerstorj dör av strålning. Och alla inom fem mil från centrala Stockholm får tredje gradens brännskador. Hur går det för dig som bor i Uppsala? Ja, andra gradens brännskador kanske. Om man vill vara säker på att inte få några brännskador då måste man ta sig till Norrköping eller Tierp. Eller kanske västra delarna av Katrineholm. Och hur många skulle dö? Enligt den här modellen som Nukemap arbetar efter så blir det cirka 1,1 miljon människor. Om man detonerar den i en mer tättbefolkad stad- då blir det ju ännu värre. Till exempel över Manhattan i New York. Då dör över 6 miljoner människor. Och det allra sjukaste med den här bomben- det är att den faktiskt var designad att vara dubbelt så kraftfull. Men rädslan för att radioaktiviteten skulle sprida sig över Ryssland- det gjorde att man bara testade på halvstyrka. Okej, okay, jag har en... Uh fundering som kanske känns lite desperat efter det vi har sett på, på nukemap. Men säg att det skulle gå ett flyglarm och vi skulle få en förvarning om att en atombomb var på väg mot oss. Finns det någonting vi skulle kunna göra för att förbättra våra chanser för att klara oss? Eller är det som det är kört? Det är över då? Alltså får man varning i tillräckligt god tid, då kan man gräva ner sig under marken och hoppas på det bästa. Men annars så beror det ju på lite vad det är för bomb. Kanske har du sett något i stil med den här filmen. Got, and got, and den här Tjecka den kommer från en civilförsvarsfilm som användes i skolan i USA- jag har hört folk skratta åt det här för vad är det för mening att gömma sig under en skolbänk liksom ifall det faller en atombomb över stan. Men det är faktiskt inte helt tokigt. För chanserna att klara sig de beror som vi har sett på hur stor bomben är och hur långt det är till explosionens centrum. Och för den som inte befinner sig i det allra mest utsatta läget då går det ju att förbättra sina chanser att klara sig. Därför gjorde även det svenska flygvapnet på 60-talet en undervisningsfilm om vad man ska göra ifall atombomben faller. Och de här råden från kalla krigets dagar de står sig faktiskt idag- utan några större ändringar. När en kärnladdning exploderar kan du inom de närmaste sekunderna- flera kilometer från explosionspunkten bli utsatt för bländning- värmestrålning och radioaktiv strålning och stötvåg. Den allra mest akuta grejen är att komma i någon sorts skydd direkt. Om man ser blixten från explosionen- då kan det vara allt från några sekunder till minuter till tryckvågen kommer. Titta inte ditåt! Att huka vid något fastskydd, skydd, helst en vägg, det är skydd mot flygande glasbitar och andra lösa saker. Och det gäller att skydda ögonen och skydda huden. Kanske man kan dra jackan över huvudet och gömma händerna under kroppen. När chockvågen sedan har dragit förbi, förutsatt att det inte brinner omkring en så att man måste fly från det, då är nästa steg att skydda sig mot det som förr kallades för radiak. Det är nämligen så att när bomben smäller avger den massor av stark strålning på en gång. Men sen sprids stora mängder av radioaktiva ämnen. De här ämnena finns i aska och damm- som sugs upp i svammålnat och förs med vinden ut från explosionsområdet. På så sätt täcks ett område med radioaktivt stoff- som bildar en radioaktiv beläggning- eller radiakbeläggning. Den farliga strålningen kallas för joniserande strålning. Den består av små partiklar, mindre än atomer- som om de kommer i kontakt med människokroppen- kan göra molekylerna i den kemiskt reaktiva- Molekylerna börjar då tugga sönder andra molekyler, till exempel DNA i cellerna. Om det blir för stora skador på cellerna, då dör man av akut strålsjuka. Blir man bara lite skadad så kan cellerna börja dela sig fel och då får man cancer. Så det första man ska göra det är alltså att undvika att få i sig radioaktivt damm och stoft som kan utsätta kroppen för strålning inifrån. Till exempel att knyta en halsduk för mun och näsa kan vara en bra början- att strålningen avtar med tiden och med avståndet och då den går genom tjockt, tungt material i egenskaper du kan utnyttja för att förbättra ditt skydd. Sen gäller det alltså att komma i skydd. Man kan inte se eller känna ioniserande strålning och bilar ger till exempel ett jätte dåligt skydd. Det bästa är att ta sig inomhus så snart som möjligt och stänga av ventilationen ifall det går. Om du tror att du fått på dig radiativa partiklar, ta då av dig ytterkläder och skor innan du går in i ditt skydd. Tvätta omedelbart och omsorgsfullt utsatta delar av kroppen- och häll ut tvättvattnet utanför skyddet. Sen ska du tänka på att inte äta eller dricka något som har varit ute i öppna luften. Sånt som kommer från slutna förpackningar, är ingen fara. Och sen är det bara att stanna i skydd. Betong är ett mycket bättre skydd än trä- och det är bättre att vara i mitten av huset än vid ytterväggarna. Men det allra bästa det är ju att vara under jord, gärna i en djup källare. Förbered ditt radiakskydd och följ myndigheternas anvisningar- så har du största chansen att klara dig. Ja, de flesta har ju inget radiakskydd. Eller ens något skyddsrum i närheten. Nej, det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Men det känns ändå bra på något sätt, bara psykologiskt. Att det, det finns någonting man kan göra i alla fall. Men nu nu vill jag att vi ska prata om atomvintern. För när jag har tänkt på atomvinter så har jag ju tänkt på typ just det du beskrev- med strålning och radioaktivt damm- och, och sånt där, fast som över hela världen. Alltså att det har sprängt så många atombomber- att hela jorden blir strålskadad- om man tvingas leva i bunkrar under jorden. Lite grann som i de här fallout-spelen. Men det visade sig som vanligt att jag var helt fel ute för atomvinter har inte någonting alls med strålning att göra och verkligheten är tycker jag i alla fall ännu värre with darkened skies freezing temperatures perpetual darkness and extreme cold in which all human life might end it is no one's nuclear winter if there were a nuclear war and the cities and industrial areas were targeted with nuclear bombs they would burn det här är Alan Robock. Han är professor och klimatforskare vid Rutgers universitetet i New Jersey och en av världens ledande experter på just atomvintern. And the smoke would go up into the atmosphere it would rise up into the stratosphere it would last for years it would be blown around the world and it would absorb sunlight making it cold and dark at the earth's surface. Den stora faran för jordens undergång kommer inte av bombernas radioaktivitet. Den kommer istället från bränderna som bomberna orsakar. Skulle ett kärnvapenkrig bryta ut mellan USA och Ryssland– –och de båda länderna använder sina kärnvapenarsenaler mot varandra– –så skulle explosionerna orsaka så stora bränder– –att röken från dem skulle stänga ut solen från jorden i många, många år. Om det skulle frysning även sommaren. And we call that a hur stor temperatursänkning som bomberna orsakar beror dels såklart på hur många bomber som släpps och hur kraftiga de är. Men också med vilken intervall de exploderar och var de exploderar. Städer och industriella områden har mycket mer brännbart material än till exempel obefolkade skogsområden. Alan Robock har studerat många olika scenarion och det värsta tänkbara med de vapen vi har idag skulle göra hela jorden mörk och frusen i många år. Att producera en nuclear vinter med globala temperaturer below freezing would require a war between the US and Russia using all of our weapons, burning everything in each, each country. Och anledningen att det bara är USA och Ryssland som kan orsaka det värsta scenariot är såklart att de har många, många fler kärnvapen än resten av världen sammanlagt. Men det läskiga är att även ett mindre kärnvapenkrig skulle få globala effekter. We studied a case of a war between India and Pakistan 12 years ago our scenario was 50 weapons on each side and the weapons were very small the same size that were dropped on Hiroshima 15 kilotons of explosive power but we targeted them on the places in each country that would produce the largest amount of smoke and we got about six and a half million tons of smoke och till och med det här potentiella lilla kärnvapenkriget skulle kunna sänka hela jordens medeltemperatur would produce climate change unprecedented recorded human history temperatures colder than the little ice age you can see that that would have huge impacts on agriculture 20 to 40 reduction of agricultural production in the for the first five years enligt Alan Rawbox skulle betydligt fler dö av svält från ett sådant krig än de som skulle dö direkt av bomberna Dessutom är studien som man pratar om nu över 10 år gammal och på den tiden har många av parametrarna förändrats till det värre vilket bäddar för ett ännu mer katastrofalt scenario. Now if you look at India and Pakistan they have more nuclear weapons their nuclear weapons are stronger or bigger and there's many more bigger cities and so the same scenario today might produce 25 miljoner tons of smoke. It's no koins att India och Pakistan för takes en exempel i den studia att det var publikt a fyra sig nuar vinter. Det här är tyckte Areste, som är forskare på Sipri, Stockholm International Peace Research Institute. The konfliktet mellan India och Pakistan is generell konserad det mest likliga scenario där nuklear weppens mig att bli ut. Och det här är så jävla skrämmande. För det räcker med att öppna en dagstidning för att läsa om de senaste attackerna i gränsregionen mellan länderna. Om dödade soldater, om dödade civila, om upprörda demonstrationståg, inställda fredssamtal och så vidare. Peter Wallensten igen. Det är en hel serie av kriser och krig sedan de två staterna skapades 1947- och nu har de kärnvapen bägge två. Och optimister har sagt att det ska få dem att lugna ner sig. Men det kan man inte riktigt se. Utan de har fortfarande ingen förmåga att lösa konflikter sinsemellan. Och antag att de här då har allierade. Till exempel då Kina är allierad med Pakistan som verkar vara mönstret. Och USA allt mera på Indiens sida. Ja, då kan de här lokala aktörerna tro att ja, men jag har med mig de här andra så det kommer att gå bra. Men i, i själva verket så kan det gå riktigt dåligt för oss alla. Och det här att det kan gå riktigt dåligt för oss alla- är väl kärnan i vad atomvintern innebär. När de första rapporterna kom på 80-talet- om hur bränderna efter ett kärnvapenkrig- riskerar att göra jorden obeboelig- så intervjuades Olof Palme i Ekot. Det är ju inte en fråga för kärnvapenmakterna- som sitter i Genève idag. För det är inte deras befolkning bara som kommer att drabbas. Även vi andra, majoriteten av världens befolkning- som inte har kärnvapen kommer vi att förintas vid ett kärnvapenkrig Och alltså har vi rätt att kräva stopp för kaprustning med kärnvapen. Sen en sista grej bara om Pakistan. Det finns och har funnits länge tydliga indicer för att delar av deras säkerhetstjänst ISI samarbetar med olika jihadistgrupper. Och när vi ringde upp Hans Brun som är analytiker på det komplicerat betitlade Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan för att fråga honom om riskerna för att terrorister skulle få tag på kärnvapen så sa han dels att den risken är låg eftersom kärnvapen kräver en hög expertis att hantera och så vidare men att Pakistan är det land i världen där det faktiskt finns en sån risk. De här kärnvapnen skulle kunna hamna i, i fel händer. Inte minst med tanke på att Pakistan har väldigt stora problem internt med, med jihadister. Även i den egna krigsmakten. Ja, vi lovade ju att vi skulle prata om de risker som finns idag. Och ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan med efterföljande atomvinter, det är ju som sagt en av dem. Risken att terrorgrupper får tag på kärnvapen, det är en annan och kanske lite mindre risk. Men det finns många andra. Vi kan börja med det som flera av dem jag har pratat med- har varit väldigt oroliga för, nämligen olyckor och missförstånd. Det har funnits otroligt mycket vad man kallar near misses- när just kärnvapen har nästan avfirats. Ett av de mest kända exemplen är från 80-talet- den 26 september 1983 fick Stanislav Petrov, han var en överste i sovjetiska flygvapenförsvaret, han fick syn på något märkligt i datorsystemen i sin bunker utanför Moskva. En interkontinental missil var på väg från USA mot Ryssland. Enligt protokollet då skulle Sovjetunionen i ett sånt läge genast avfyra sina missiler i ett motangrepp. Men Petrov tvekade. Varför skulle USA skicka bara en enda missil? Ett angrepp borde ju komma i form av hundratals missiler, tänkte han. Han följde inte orden utan sa att nej, vi väntar istället. Och så visade sig att det var ett falskt arm, det var en slags värdesatellit istället. Historien om Petrov, den har varit känd länge. Men det finns en annan, ännu värre händelse som hölls hemlig för allmänheten ända fram till 2002. Då kom det fram att världen hade varit bokstavligt talat ett enda ord ifrån förintelse att vi som gör det här programmet finns i livet idag och ni som lyssnar också det kan vi tacka en annan ryss för nämligen Vasili Arkhipov. It response upon the Soviet Union. Det var under Kubakrisen på 60-talet. Vasili var officer vid den sovjetiska flottan och han befann sig ombord på en kärnvapenbestyckad ubåt i Karibien. Spänningen var extremt hög mellan USA och Sovjet och den amerikanska flottan hade upptäckt ubåten. Vasili och hans besättning sjönk djupare och djupare ner för att komma undan de amerikanska jaktfartygen och därför förlorade de kontakten med Moskva. Amerikanerna började släppa sjunkbomber för att tvinga upp ubåten till ytan. Men besättningen ombord som bara kunde höra de kraftiga smällarna genom skrovet, de trodde att tredje världskriget hade brutit ut. Det var 45 grader varmt på ubåten och flera i besättningen hade svimmat av koldioxidförgiftning. Kaptenen bestämde sig för att avfyra kärnvapnen, men för att göra det behövde han godkännande från två andra officerare. Den ena sa jag och den andra, det var Vasilij han sa nej. I en dokumentär från PBS berättar Gary Slaughter- som var officer på jagaren som befann sig ovanför Vasilis ubåt, att Vasilis motstånd det var det enda som räddade världen- från ett fullskaligt kärnvapenkrig just då. Och det finns ju massa fler sådana här historier där enstaka människor genom sin integritet eller sin eftertänksamhet har räddats oss alla. Men det finns också så många tillfällen där vi har klarat oss av ren och skär tur. Det är som att det genom hela atomåldern löper en röd tråd av en alldeles särskild morbid slags kärnvapenslapstick. Atomic power! Vi har ju haft flera stationer. till ett amerikanskt bombplan tappade en kärnvapenbomb i North Carolina. Och den hade fyra säkerhetsbärare och tre av dem gick sönder. En liten metallpigg på 2 cm som hindrade ett kärnvapen från att avfyras. Ja, en olycka som involverar kärnvapen kallas i amerikansk militärlingo för en broken arrow. Och Pentagons officiella lista nämner 32 sådana incidenter. Men enligt The Guardian så gjordes en studie redan 1970 som visade att omkring 1200 amerikanska kärnvapen varit inblandade i olika mer eller mindre allvarliga missöden. De tappade bort kärnvapen har de gjort. De cirkulerade runt på bomplan utan att någon hade koll på vart de tog vägen. Ett plan som dök nere i Atlanter utanför Spanien, tror jag, med ett kärnvapen spetsar på. Vi hade två kärnvapenubåtar, en brittisk och en fransk, som kolliderade i engelska kanalen. Hiroshima och Nagasaki paid a big price for their sin When scorched from the face of earth, their battle could not win det här med liksom den portföljen med kärnvapenkoderna- finns det ju då tror jag fyra eller fem exempel- när amerikanska presidenter har glömt den här väskan- på olika ställen. Atomic power, atomic power. Sen också att fram till bara för ja, 25 år sedan- kanske så var koden till den här väskan- var noll, noll, noll, Och så vidare och så vidare- den sjukaste historien jag har hört hörde jag i ett avsnitt av den utmärkta podden This American Life. I ett avsnitt så berättar de om två arbetare som står 30 meter upp i luften på en avsats bredvid den översta delen av en Titan-2-missil i en kärnvapensilo i Arkansas. De är där för en tryckmätning, rent rutinarbete. Men så plötsligt så tappar en av dem en skiftnyckel. And when it fell. I avsnittet berättar Jeff Plum en av arbetarna på missilen, hur bränslet som börjat läcka ut riskerade att orsaka en spontan antändning om det kom i kontakt med missilens oxidationsmedel. The only thing I remember saying to David was uh, This, this, not good. This is not good. Jeff och hans kollega David Powell utred anläggningen och ett par timmar senare så hände just det som har de varit så rädda för. I literally turned to one of the guys, and I was I was feeling my chest and I said, it couldn't be a nuclear explosion. Because we're still here. And that's that's what dawned on me. We were still there. Alan Childers, en av cheferna på anläggningen, befann sig utanför när explosionen skedde. Men atombomben hade inte detonerat. Var var den någonstans? Jo, efter ett tag så fann man den i ett dike som tur var intakt. Vi har ju haft tur under de här åren. Nu när mycket information görs tillgänglig 20 år senare så har vi sett att vi var oerhört nära flera gånger. Olyckor och missförstånd är risker som vi har levt med ända sedan 1945. Men idag finns det helt nya riskfaktorer som inte fanns förut. Vi har inte två block som under kallat kriget utan vi har en multipolär situation. Vi har idag fler länder med kärnvapen och vi har fler och fler länder som gör anspråk på att bli egna regionala eller globala stormakter med hjälp av sina kärnvapen. Det här skapar ju spänningar som på många sätt är värre än den så kallade terrorbalans som rådde när det bara var Sovjet och USA som styrde världen. Så här säger Kjell Engelbrecht som är professor i statsvetenskap i Försvarshögskolan. Den här så kallade terrorbalansen som fanns tidigare då innebar ju också att de här två huvudkontrahenterna kunde förgöra varandra. Och har man då flera stycken aktörer på det här sättet då, och det är lite asymmetriska förmågor som existerar emellan så ökar det också instabiliteten i systemet. Eller, lite enklare uttryckt, är det flera personer som har möjlighet att ha fingret på avtryckaren så ökar ju risken. Vi har tre stor, riktigt stora makter med globala ambitioner. Sen har vi en hel uppsättning som har mera regionala ambitioner- typ Iran, Saudiarabien, Indien, Pakistan. Då är det klart att i en sån värld- då kan det mycket lättare bli missförstånd. Det kan bli oklara allianser. Och så plötsligt hamnar vi i en upptrappning som ingen rår över. Men man hör ju ibland att världen faktiskt blir bättre. Att den har blivit fredligare- är det verkligen så att världen är osäkrare idag än den var förut? Ja, det är den definitivt. Och det ser vi i den statistik vi har på väpnade konflikter i världen. Då kan man se att sen 2003 så har det varit en tendens där de har ökat- och särskilt sen 2011- och nu ligger vi alltså på en mängd av väpnade konflikter i världen– –som kretsar kring ungefär 50 stycken som pågår varje år. Och så lägger vi till det en ökad användning av veton i Säkerhetsrådet– –vilket är ett mått på att stormaktsrelationerna inte fungerar särskilt bra. Ja, då har vi två ingredienser i någonting som vi kan säga är en värld med ökade spänningar. Enligt Peter Wallensten så gör vi oss själva en otjänst– –om vi försöker likna dagens situation med kalla kriget– Istället så tycker han att världen idag mer liknar världen just innan första världskriget bröt ut. Det här spelet som pågick under 1800-talet och där alla trodde att vi kan hantera det här. Och, vi kommer, och så blev det det ena kriget efter det andra och till slut så blev det det första världskriget. Det är mer det som är jämförbart med dagens situation än med det kalla kriget. Och det är en oroande situation. Det tror att det är en otroligt mycket mer förvirrad situation internationellt och att behålla kärnvapen just då- är att alltså, öka riskerna verkligen för att de ska användas. Och det finns ett tilltecken på att spänningarna i världen ökat. Och det har att göra med det mytomspunna ryska kärnvapensystemet Perimeter. En av våra lyssnare, Tobias Engmark, skrev till oss i vår Facebookgrupp- och bad oss skräva lite i vad det här var för system- och vår researcher Oskar Stål fick tag på Peter Topiskanov, en forskare på Sipri, som visade sig veta en massa om det här. This system was built and was made operational in uh, 1980. Enligt Peter fungerade perimeter så här. Runt om i Sovjet fanns sensorer som samlade in data som skulle kunna tyda på att en kärnvapenattack skett, sånt som radioaktivitet och så vidare. Om systemet bestämde att ja, Sovjet har utsatts för kärnvapen, då skulle Perimeter automatiskt förbereda en motattack och sedan skicka en fråga till högsta ledningen. Ska vi avfyra? Ja eller nej? Om systemet inte fick något svar så skulle frågan skickas vidare till två lägre nivåer. Om ingen svarade, och det är det här som är så kontroversiellt, då sägs det att systemet automatiskt skulle avfyra missilerna. Peter have statements some designers some statements of, uh, officials but not entire it Peter är noga med att poängtera att ryssland aldrig officiellt erkänt den här kontroversiella delen av systemet den här helt automatiska motattacken men att det är mycket som tyder på att det var så det var designat det vi däremot vet, och anledningen att jag tar upp perimeter som ett tecken på att spänningarna i världen har ökat, är att det här systemet som lås ner efter Kalla Kriget om man inte ansåg att det behövdes längre, det har nu börjat användas igen. A couple of years ago, en av military commanders of the Russian Armed Forces confirmed that this system is operational igen. Okej, så vi har risker för olyckor, vi har ökade spänningar i världen. Men det finns en till grej som börjar komma idag som många menar är den mest oroande utvecklingen när det gäller kärnvapen. The Trump administration released its blueprint for the United States nuclear arsenal today. The review calls for deploying new relatively small nuclear weapons carried on submarines. The review also says the US would consider using nuclear weapons in response to non-nuclear attacks. Vi ser till exempel ett land som USA som vill utveckla mindre taktiska kärnvapen, som de kallar mer användbara Ja, det finns minst två ganska uppenbara militärstrategiska problem med kärnvapen. Dels att de inte är riktigt rumsrena. Och sen är det, det här med att spränger du en av dina atombomber då riskerar du att få en likadan på dig och sen plötsligt kör alla på tills jorden inte finns kvar längre. Och vad är lösningen ifrån det perspektivet? Jo, små kärnvapen. Man sänker liksom rimpan för när det är acceptabelt att använda kärnvapen och inte jag var till exempel på ett seminarium som Folk och försvar arrangerade där det var en person som liksom visade hur strategiska kärnvapen och smarta kärnvapen då kunde begränsa skadan till mindre yta. När man börjar prata på det sättet då har man ju helt gått ifrån att kärnvapen ska aldrig, aldrig, aldrig användas. Det ska vara bara för avskräckning. Men även små kärnvapen och den uttalade viljan att använda dem först kan ju fylla sitt avskräckande syfte i huvudet på en militärstrateg eller en president. Om din fiende bara har en massa jättebomber, då kanske du tänker att äh, de skulle aldrig våga. Men har de små atombomber i sin arsenal, då kanske du börjar tveka lite. Kanske är de galna nog att använda dem. Har man då? som nästa eskalationssteg, bara stora kärnvapen, då kanske man avhåller sig från att göra det. Och då har den sidan som har taktiska kärnvapen och är beredd att använda dem en fördel. Och så är kapprustningen igång igen. Men med den obehagliga twisten att kärnvapnen nu har deciderats för och marknadsförs för att kunna användas mycket lättare. Och enligt de flesta vi har pratat med så spelar det ingen roll att de är små. Det finns fortfarande en risk för fullskaligt kärnvapenkrig och jordens undergång. När väl missilerna flyger så vet man ju inte vilken storlek det är. Jag skulle ju inte kunna se en situation liksom när ryska kärnvapen a 4 mot USA att de skulle vänta och se vilken storlek det är för de fyra tillbaka. tillbaks. It's hard to imagine a, a rational scenario where a few small weapons would be used and then things would stop. And it's assumed that it, it might not trigger this all-out nuclear war. Of course this is all absurd det finns en mycket seriös risk att om någon sidan av konflikt använder taktiska nukleare vapen eller låg yttre vapen, andra sidan skulle använda dem som en ursäkt för massiv retaliation. Och när man tittar på storleken på dagens kärnvapen, så det de kallar för små kärnvapen. Det är den storleken som Hiroshima och Nagasaki var med 200 000 civila som dog i had idag finns ett fåtal överlevare kvar från bomben i japan Kiku Otake, Setsuko Thurlow och Yasuaki Yamashita var alla barn när bomben slog ner, och det är bara deras och andra överlevares berättelser som kan ge oss en bild av hur det egentligen är att vara med om ett kärnvapenanfall. My mother pulled me down, floor, and covered my body with her body. My uncle, who lived across the street of our house, he was burned and his chest was red with a uh, slough of skin hanging like paper streamers. And he held out his hands like this and he crumbled and died. It was like a procession of ghosts. I say ghosts because they simply did not look like human beings. They were burned and blackened and swollen. And as they collapsed onto the ground, their stomach burst open and the intestines start stretching out. And soon, the black rain started to fall. That rain was highly radioactive. Vi visste inte om det. Och så öppnade min äldre bror munnen och drack några regndroppar. Så, vad kan vi göra för att det som hände i Hiroshima och Nagasaki aldrig, aldrig, aldrig ska hända igen? Vad är det vi kan göra för att slippa ligga vakna på natten och veta att vi alla kan dö av ett misstag, en feltolkning eller att jag vet inte, någon instabil världsledare agerar i affekt? Alltså, Beatrice som vi har hört i det här avsnittet, hon och hennes organisation ICAN, de fick ju faktiskt Nobels fredspris förra året just för att de har lyckats ta ett steg mot nedrustning. Det de bland annat gjorde det var att få igenom en omröstning i FNs generalförsamling om ett bindande förbud mot kärnvapen. It took a vote to approve it, 122 states in favor, only one, the Netherlands against. Once 50 countries ratify the Nuclear Prohibition Treaty, atomic weapons will effectively be illegal under international law. It was amazing that these non-governmental organizations, civil society, were able to sneak this treaty through the United Nations around all the delegates who have been stuck in the mud for decades, saying that they want to get rid of nuclear weapons and really not doing anything about it. Förbudet kräver som sagt att 50 nationer ratificerar det för att det ska ingå i internationell lag. Men även då så är det bara bindande för de som har skrivit under och ett problem är ju såklart att inte en enda kärnvapennation röstade för förslaget. The world's nine och då kan man ju tänka what's the point? Men som till exempel Agnes Hellström påpekar så säger ju de här staternas starka reaktion på omröstningen någonting om potentialen i förslaget. För de sa ju i ena andetaget att det här är helt handlöst och verkningslöst och meningslöst men la otroligt mycket kraft på att försöka få det att inte komma till stånd. Och det är ju tecken på att det har en absolut verkan. Men hur? Alltså seriöst, vad spelar det för roll om hela världen förbjuder kärnvapen utom de här nio länder som faktiskt har dem? Hur gör det oss säkrare? Jo, till exempel så menar Beatrice att även om de här kärnvapenstaterna kämpar mot och vägrar skriva på så skapar ett sånt här avtal i slutändan ett stigma kring själva vapnet som kan bli svårt att stå emot. Vi har ju sett med andra avtal, förbuden mot kemiska vapen, förbuden mot biologiska vapen, landminor, klusterbomber att avtal har en enorm normativ påverkan på stater. Ett land som USA till exempel som inte har skrivit på förbudet mot landminor och klusterbomber har ändrat sin policy på de vapnen efter förbudet kommer tätt i kraft. Det blir inte längre accepterat. Till exempel så skulle ett förbud kunna innebära att företagen som faktiskt tillverkar bomberna blir skambelagda så att ingen vill investera pengar i dem. Och stater som inte nedrustar, de kan drabbas av bojkotter och utfrysning och så vidare. Och allt det här, det kan bara ske av, menar Beatrice, om vi slutar se kärnvapen som ett respektingivande maktmedel och istället ser det för vad det är. Det är bara en jättestor radioaktivbomb. Och de fyller inte mycket militär funktion idag. Att massmörda stora mängder civila, är inte legitimt idag. Nej, det är ju lätt att hålla med om. Men det är heller inte legitimt för en rånare att hota med att skjuta dig. Vad som är rätt, det spelar ju inte så stor roll när du har en pistol mot tidningen. Då gör du som rånaren säger. Och det känns ju inte som att det är en slump direkt att av alla de här fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet till exempel, de som har vetorätt om alla beslut som tas där, så har alla av dem kärnvapen. Ja, fast det är ju det som Beatrice, Ican och, och många andra hoppas på att förändra. Idag är det ju till exempel extremt stigmatiserat att ha eller använda kemiska och biologiska vapen. Och därför så ger vi inte länder som har såna vapen makt över oss. Ingen tycker att Syrien är det mest viktiga landet för att de har kemiska vapen. Det kan också massmörda en massa civila, oerhört farligt vapen. Men det ger dem inte någon makt. Det är för att vi inte respekterar vapnet. Anledningen då att kärnvapenstaterna inte vill ha ett förbud, det är ju såklart att de vill ha kvar sin makt. Inte att de vill se en värld där alla har kärnvapen. Vi har två olika lagar. Vissa får ha kärnvapen, vissa får inte ha kärnvapen. Och det är de allra mäktigaste som får ha det, de allra rikaste. Och de har skapat de här reglerna som är ojämställda helt enkelt. How can the United States expect Iran not to make nuclear weapons when we keep ours? Why are we telling North Korea to denuclearize when we keep ours? Why are we special? It's like you're sitting in a bar telling people not to drink. It just makes no sense. I don't understand why they don't just laugh at us. If we think we need them for our security, why don't we let them make that same argument? Jag tror att jag fattar nu. Det handlar alltså om att skifta idén om kärnvapen. Och den här situationen med en lag för vissa, en annan lag för andra, är ju inte hållbar på något sätt. Och alternativen är ju då antingen att alla har rätt att ha kärnvapen eller så har ingen rätt att ha kärnvapen. Exakt. Då... Undrar jag, hur ställer sig Sverige i frågan? Ja, vi har ju röstat för förbudet redan. Fast egentligen är det bara en tom gest innan vi har skrivit på. Och det är där debatten går het just nu. Det räcker inte att hålla fina anföranden i FN. Utan man måste också göra konkreta saker. Och på ett sätt är det ju ganska tragiskt att det finns partier i Sverige som tycker att kärnvapen ska vara lagligt. Falunns FN-förening samlade representanter för alla riksdagspartierna på Hiroshima-dagen i år. Och då ställde de frågan... Tycker ditt parti att Sverige ska skriva på förbudet? Och då var det bara två partier- Vänsterpartiet och Miljöpartiet som svarade ja. Fyra stycken- Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna- och Sverigedemokraterna- de sa bestämt nej av olika anledningar. Bland annat så hävdar Liberalerna- att förslaget är ett slag i luften- som äventyrar Sveriges säkerhet. Och sen Moderaterna säger att det skulle göra det svårare- för Sverige att gå med i NATO- vilket ju de vill att vi ska göra. Och den 31 oktober- Alltså om två dagar efter att det här avsnittet kommer ut. Då ska regeringens utredning vara klar med ett förslag på om Sverige ska skriva på eller inte. Vågar vi stå upp mot Trump eller ska vi göra som han vill? Vågar vi stå upp för våra åsikter eller ska vi bara låta de mäktigaste i världen göra precis som de vill? Under tiden som jag arbetat med det här avsnittet så har jag då då återkommit till den där tanken jag nämnde i början- Tänk om Hitler hade fått atombomben före de allierade. Hur hade världen sett ut då? För om bara ett land hade kärnvapen- då skulle ju alla vi andra tvingas lyda deras vilja- eller ta konsekvenserna. Och för mig så är nog det det allra värsta scenariot- faktiskt värre än att hela jorden går under. På ett sätt kan man ju säga då att jag föredrar terrorbalans- framför ingen balans alls. Men grejen är att den här terrorbalansen- den håller på kantra- man kan ju inte kalla det för en balans när stater tävlar om att hitta på olika nya sätt att göra det lättare att faktiskt använda kärnvapen eller när demokratiskt valda makthavare twittrar om sin beredskap att massmörda civila. Och sen finns det ju en grej som bara är helt omöjlig att rättfärdiga, oavsett vad man tycker om kärnvapen, om nedrustning, om avtal och så vidare och så vidare. Och det är ju att USA och Ryssland ska ha så många tusentals bomber i sin arsenal. Eller som Alan Robock uttryckte det en liten ljusglimt i hela den här historien om kärnvapen är att det faktiskt är ganska jobbigt att anrika uran. Så om vi på något sätt lyckas få bort de bomber som finns- då kan vi implementera ett kontrollsystem som hindrar att någon stat någonsin igen kan göra en atombomb. När Beatrice Fien hade tagit emot fredspriset i Oslo så sa hon i sitt tal att vi har två vägar att välja mellan. The story of nuclear weapons will have an ending. And it is up to us to decide what that ending will be. Will it be the end of nuclear weapons? Det finns de som menar att kärnvapen har gjort vår värld säkrare. Att även om det är många stora konflikter i världen just nu så hade det sett ännu värre ut utan kärnvapen. Men sådana som till exempel Agnes Hellström de menar istället att vi hade kunnat undvika många av krigen de senaste årtiondena om vi hade investerat de tusentals miljarder som kärnvapen kostar i till exempel konfliktlösning eller diplomati. Båda de här positionerna blir väldigt snabbt spekulativa. Det är svårt att bevisa eller motbevisa någonting i det egentligen. Kvar är endast det faktum att vi idag har kärnvapen och att de kan, om de används, förstöra hela jorden. Med det sagt så är Petre Dystopias slut för idag och i nästa avsnitt ska vi prata om det här. Den ekonomiska kraschen 2008 orsakade kaos i stora delar av världen. Och runt om på jorden lever miljontals människor fortfarande med konsekvenserna. Samtidigt menar vissa att vi är på väg mot en ny kollaps, en som kan bli mycket värre. Vad kan hända och varför, det ska vi ta reda på i nästa avsnitt. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris Och med mig, Anna Davår. Och research är gjord av Oskar Stål, Och jag vill återigen tacka alla er som hänger i vår Facebookgrupp- och hjälper oss med frågeställningar och uppslag till våra avsnitt- är ni inte där så kom gärna dit och snacka med oss om jag i programmet. Gruppen heter helt enkelt p Och som vanligt så finns det en källförteckning för dagens avsnitt på vår hemsida sr.se-dystopia. Där hittar ni intressanta länkar till artiklar, videoklipp och annat. Samt en lista på medverkande och på all musik vi har använt i avsnittet. Tack för att ni lyssnar. Varje radio. Tre, tre.